Ja, den stora nyheten för dagen är naturligtvis att Nobelpristagaren i litteratur har blivit utsedd och Dyssevs elitis. Eh, vi vill veta lite mer om vad som har hänt bakom kulisserna och därför har vi bett hit en av de Aderton i Svenska Akademin, Gunnar Lindemann. Hjärtligt välkommen, Gunnar Lindemann. Tack, Tack det. det. är egendomligt, men jag känner faktiskt inte särskilt till er, er förut. Är det... Jag känner inte till mig förut. Ni är akademiledamot. Jag är medlem av akademin, men i likhet med den här eh, Odysseus elitis så är det ingen människa som har hört talas om mig. Nej, Ja, ju bättre poet man är desto mindre har man hört talas om ja. ja, så ni är en väldigt bra poet Ja, poetyr. en jävla bra poet ska jag ta Jag blev invald i akademin redan 1912 I samband med olympiaden. Ja, ja, ja. ja det, var, det var väldigt okänd redan då Jag gav ut ett litet tunt poesihäfte som hette um, Fågel... Skiter du <laughs> på Nej, det heter lite Fågeldikter heter det. Ja Ja, jag skriver fågeldikter bara. Bara fågeldikter. Bara, bara fågeldikter? Bara fågeldikter, Kan man komma in i en så fin församling? på bara? Ja då, herregud. Jag har skrivit många bra fågelikter. Ska du höra några bra fågeldikter? Ja, tack. Gärna. Den... Första jag skrev, den handlar om den skånska slätten. Jag kommer ursprungligen från Skåne. Ska jag övergå till att tala skånska? Ja, jag talar vad fan som helst för pengar. I alla fall, <laughs> fall. det föreställer en, en hed. Man ser jordbrukställskap och några fåglar. Den, den lyder så här i sin korthet. Harven sparven. <laughs> ja, ja den är kort. Ja. Ja. väldigt kort. Ja, den var bra Den är bra som fan ja. den här dikten är jag. Lätt att lära sig ja, är... utan ja, Jag har skrivit en annan motiv från öknen ja. Öknen en kvinna som har gått bort sig i öknen Den ett, lyder så här Gamendamen ja, det, det var två diktsamlingar det ja, Nej två ja. Jag har fler Jag har fler en som jag skrev i Bohuslän ja. jag, jag kunde inte sova för det var en sjöfågel som skrek hela tiden ja. Jag fick gå ut och se till den och var tyst Den lyder så här Truten, truten det var ett bra rim ja. Ja. Men hur gick det till nu egentligen? När den här ja, till... Jag kan en till jo. Det är bara att jag fortsätter ja, jo, det fortsätter var... Jo, den är också skånskt motiv ja. det var, Jag hade varit på en höstfest i Skåne ja. Och ätit, det var på hösten så jag hade ätit så mycket så att jag hade mått illa. Jag må illa. Det ja. lyder, gåsen, påsen. <laughs> ja. Nej, nu skit i förra. Nej, nu lämnar vi det här. mig. Ja. Hur gick det nu till när den här grekiska poeten blev vald? Ja, alltså vi ska Varför... ha, han heter Elitis. Vi vill ha elit, elit. Författare ska vi ha elitist. Ja jag märker det ja, Till exempel vad heter han Gillensten, Lars Gyllensten Han är ju själv elitistisk elit Han kallas för Lars Eliten faktiskt. Ja, ibland, ja. Och eh, han, han ville att vi skulle ta den här grabben Så att vi skickade ut någon gubbe Och stäckte reda på honom en, en liten trevlig grek för att säga ja. En liten kuslig grek Det stod inte in att bägge hans föräldrar var från, från Lesbos ja. <laughs> det, det gjorde det ja, ja. Både hans mamma och hans mamma mm, han har, äh, äh, ja gjorde det. Eh, vi, vi har eh, olika sysslor där i akademin Och ja. jag är sällan jag får vara med och välja ut Jag har ju hand om eh, bokhålleriet jag, ja. bok, jag är bokhållare yes, ja, Jag är, ja. är i akademi, Vad innebär det då? Jag håller böckerna i ordning Och eh, bläddrar så att allt är framme och så och i tid Och så ja. Och Arthur Lundqvist han har hand om soppan Du hörs ju på namnet Arthur <laughs> Det var dåligt va? Arthur, Arthur, Arthur Lundqvist kallas han för Ja egentligen Han talar ju så konstigt Ja Nästa års! Äh, äh, vad heter det? Jag fick ett ryck nu. Jag får det ibland. Uff, jag börjar gammal. Jag trodde jag var 16 år ända tills jag såg att jag håller hållit körkort då på den 91. Eller vad det jävla jag, jag... Herregud! Förra året var jag ute med passet, då stod det 91 rätt frambra. Jag var ute i Gurgsnödsbrödsk, vilket är ett konstigt land som ligger på andra sidan jorden för att hitta en riktigt okänd författare. Han hette Nurbeldaff. Bertil Nurbeldach heter han. Ja. Hon ska vi ha nästa år. Han skriver bara fågeldikter också. Vi ska bara fågeldikter. Han skriver han har skrivit in som han <hör> Jag är inte kommer inte tro det. Riktigt, ja, du felvat tanke. Ja, ja, jag har översatt en av hans ja. dikter. Den handlar om eh, primitiva preventivmedel som de har på landet. Ja, ja. Korkenstorken heter det. <hör> ja, är Jag vet ju. Uff. Jag har den där, det är ett urland, ja. urland, när korken åker ur så blir det ett urland Ja, Schweiz, koko, är no, alla fall. det är ett urland no. Ja, vad fan ska jag berätta med er? Det är inte så mycket roligt kvar egentligen Allt är slut, alla ska dö till slut Jag har också skrivit en dikt om döden Nej, det finns ingen fågel på Nej, nej jag kan ta en annan, Jökenfröken, det är en spritt. Nej, nu ska be att få avsluta det hela genom att eh, gå ut till höger!